Справи мої йдуть непогано. Привіт, Оксані, твій брат Марко». Я розумів, що для писання довгих листів студентові завжди бракує часу, так само, як і для читання листів чужих. Тому не ображався на Маркові цидулки та й сам написав йому довгих епістолій, бо навряд чи цікавитимуть студенти Інституту культури справи степової агростанції. Схвально поставився й до того, що Марко на літні канікули не поїхав ні до матері, ні до мене в гості, а вдарився з загоном студентів-добровольців на цілину, яка обіцяла нагодувати пшеницею вже не тільки нас самих, а цілий світ, принаймні так запевняв Хрущов. Професор Черкас досить скептично поставився до нової всенародної справи. Він пророкував неминуче виникнення пилових бур планетарного масштабу в казахських степах, коли їх розорати. Він не вірив високі врожаї на тому безводні. Він не бачив ніякої можливості вивезти звідти зерно, коли воно все-таки вродиться, бо там же абсолютне бездоріжжя, а мова може йти про мільярди подів. Я не в усьому згоджувався з професором, але мовчав. Сподіваючись, що саме життя, зрештою, спростує цей професорський скепсис, Олексій Григорович не звик до мовчазного сприйняття його думок, а він визнавав тільки абсолютні полюси – так або ні, схвалення або заперечення. Тому вперто переконував мене в ненадійності і несерйозності всіх до тих часових планів Хрущова, бо і сам Хрущов, власне, не викликав у професора не те, що захвату, а й простої поваги. «Ваш Хрущов просто божевільний, гримів Черкас. Чому мій і чому божевільний?» Вони всі божевільні, божевільний був Сталін, який перетворив усю нашу державу на два гігантські табори, в одному вмирали мільйони ув'язнених, в іншому мільйони ще не кинутих за колюче дріт, засідали зранку до вечора. Всі оті бюро, наради, збори, активи, пленуми, з'їзди що це як не божевілля? 400 чи 500 тисяч тільки так званих первинних парт-організацій, які за статутом повинні щомісяця проводити збори, бюро. І що там ще? Щоденне розпинання всіх без винятку на двох, або зведених Сталіном і його прихвистнями гігантських хрестах, критики і самокритики. Що це як небожевілля? Дрібна душа Сталінова і ще дрібніші душі тих, що його оточували без. Будь-якого права, без заслуг і повноважень, безконтрольно заволоділи всім, що належало живим, мертвим і навіть ще ненародженим. Просторами, надрами, містами, заводами, ріками і морями, небом, сонцем і місяцем, красою жінок і пісень, кольорами і звуками, величаннями і карами, святинями і ницістю. Така безмірна влада не може звеличувати душу, вона розчавлює її і людина неминуче божеволіє, холодний безум, найнебезпечніший різновид шаленства, шаленство державне. А Сталіна, воно, як інфекційний менінгіт, прийшло на всіх його соратників, перейшло на вашого Хрущова. Та чому ж мого, Олексію Григоровичу? Бо вам з ним доведеться ще наплакатися, моє життя закінчено, а ваше тільки починається. Сур вам, Олексію Григорьовичу, хіба ж можна таке про себе? Я знаю, що кажу. А ви слухайте і запам'ятайте мої слова. Людський мозок влаштовано природою так, що в одна півкуля щось задумувала, плани, наміри, бажання, інша контролювала задумане. А в наших керівників, від з і стоконога, аж до Хрущова, мозок перебуває на стадії недостиглого гарбуза. Не апарат мислення, а тупа субстанція. Обидві півкулі однакові, а може взагалі ще не розокремлені. Ви коли-небудь задумувалися, звідки беруться наші керівники? Ніколи, а дарма. Згодом я часто згадував ці професорові слова. що міг удіяти, навіть коли б володів його мудрістю. Однаково ж, все в житті відбувається, мов би, і не за людськими – а якимись ніби диявольськими законами, проти яких все без сили, і найблискучіший розум, і найблагородніші почуття, і найчистіші наміри, а в цій похмурій збожеволілій державі, а мов би навіки вмерли всі закони нормального людського співжиття.